Octombrie Octombrie a lăsat pe dealuri covoare galbene și roșii Trec nouri de argint în valuri și cânta dragoste cocoșii Mă uit mereu la barometru și mă-nfior când scade un pic Căci soarele e tot mai mic în diametru Dar pe sub cerul cald, cal mai, trec zile albe după zile Mai nestatornice și mai subtile Întârziată, fără vreme, se plimbă toamna prin grădin cu faldurii hlamidei plini de crisanteme. Și cum abia plutește în mers ca o marchiză, de parcă întregul univers privește în urmă cu surpriză, un liliac, nedumerit de alura ei de domnișoară, s-a îngălbenit, s-a zăpăcit și de emoții a înflorit a doua oară.